Bueno, así raona de miel. kiloko galleta jano? Bai, bai. Hombre, pertson bate garri. <risa> <risa> bueno, este kilo aire está. <risa> Ori matei. La novetad 5 g. Laitamao Galleta bat. Ori oluarra bat bezala. Hiruren artein. Bai, bai. Esteo bucau, artean bi galleta. Hiruren artean bi galleta. Tsago se ez Mm, eta infu. Info infu bat. Infu bat o. Bai. Mantxaoa. So, so. Bai. Remediano. Gusuresko kafe txasni. Hori. Mantxaitoa. Mantxaitoa. Sí, zen doga? <risa> Choko chai. Choko chai. Choko chai? Bueno, choco chai. Choco chai. bai ekologikoa urare que va. Bai, bai. eta hemenekarrejat hau, eh ah. amonan termoa ustead honek 70 urte askala. Ah. Urduan, horrein bai. ze, urteik eixo pasatea odetoa esela. Oh, ez, es, ez, ez, ez da, berriz iklapena. Litrogo <laughs> <laughs> ah, termo bat. Ostras, hori guapu da. Bai. Ez karek asko. Bai. Eh, betxo, ba, jutuz egi karri honortik. Eh, Pertzona batek karri gu, materiala, ba, erate gota kafie. Ah, material <laughs> <laughs> Ba, begantxe pasua direktun. Ja. Yeah. Wow. Direktun, gu eginen gure, garri bine, garri, garri jo, brevajia, <laughs> Eta hemen... Eh, sos... Kapia gertuan. Esken que izaratatxo bat, e, enitzu bai. nahitzen hortik mm. enda, ya, tensi bai. ganeo, beire eta... Karo, nolagan bara zar bat dan. Eta claro. hamen... misterio daude, men. Misterioak daude. Misterioak daude. Bai. Misterioak daude. Mm. Eta batzuten agertzen dira. Manifesta du, esan nahi? Bai, manifestatzen dira. Karo, ja beste tematikaten sartuko gineke, edo de elezingo denun erten. Vale. Orde nabezu sartu? Eh, uh, Ramón dosko uh, bai de irula, bosi, estas bisorzioatia marami 11 12, malogai. <risa> malo, 5 gaitu. Bueno, 14 gaita gero mm. denpori mate Bueno, ta gero censurautakoak. Ah, censurautakoak 1 2 3 4 5. 5. Que igual. Bost. Bost. <risa> <risa> <gayu igual que yo tal. Mardulek. Mm, mm. Bueno, ni gaur gutxitzen berdet. Horiez dizu izan, oin ezati zuet. bai. Bai. tamaina bajun, ez dela. Joba gu... Joba, ez egiteko esan ez? Oi, esan daubi dian. Adar vale. mi elek asko itxeitzen gort. Ez nis, pirote ez vale. da esna, no, hola. Baizik eh, eh, eta... Gaspaldit programi iteke. Eta orduan ba, suena hotza gogoz. Ah. O, no, entzulegoa. Harek esan bezala. Dale. Keabaki. Eh, <risa> Keabaki. <risa> Ni bota juk gaixe egite. Gero, Dale. hola, buh. Hola. Vale. Nigaro. Nigaro, Nigaro jarraitzaile nau, eh. Bai. Follow baño, the ga, Gai batzuk iria ditun. Orduan ba igual ba ba ba baño, ditun. Ba Eta, esan berdun, ah bai Oin gaude, zuek ez dakizu porque etze entzuleak. Pero monena mo zube. Oye, suca. Vai. Ni, ni casca en pillaje. Suca molesta ya el de su. la que está. Es pañol. Es. Oye, Sh ni que estaba suca. Serido. <risa> ay, <así achetan>. Bueno, <risa> voy a, a, ar, a violento veces la de suca. Matei que se arreña y se la han aquí. Ah, zure Beste fase eta pasako pasa goa ez papatea. Ya estan en la una. Vai, ah. Está la una mm. O bestela diru eska verdit. Mm. hori, ah, eh? Bai, porque mm. aure konbate ke Surikei. Ziak, vai, surikei. Bai, Surikei Bai. Bueno, dana dana. Bai, ah. batek, laun batek, eh, bea giteaula asperenak. Beha, dilema ez ez etxin gauzak. Okay. Eta batzutan zartxala dinamika bat, zartzeula. Aaaaai! Ez aio fiteko DBH bateko gela bat, zondo pasako jabel. Oso ona erudio zitenan. Técnica, Oine, oso ona, eh? Teknika ze lortzeko. Bueno, eixo ez gini askoza. Kondun ni guztu zitenan bakarri ja, <risa> er parte hartzea alde deneunen bat den. Bale. Aaaaai! Aaaaai! Niku oh. indala ez asko, azte bat eukinun, zaratalepoeteni bi, bai? Biko tizion etxin, zemazara da izaiten da, 10% afaltzak onda, egarra da, hola, ah, bai, bai, azte bat izen txan, so, oso oh, eh. eh, onomatopegi gara nintzen, bueno. bai? Kuriosu, bai? Bueno, zer? Ah, bai, bai, bai, bai, bai, ba bai, au, la es, claro, bezela, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Soy de te, soy sí, de te, sí, sí, Ate, sí, adi, eh. A ver. De <risa> repente bronca. <risa> Cartilela. <lechina> A ver. Programa <risa> de <risa> <risa> <risa> Joder. La bronca y tú. A <risa> ver, esto se escucha horachen, eh. Joder. A ver. Eh. <risa> <risa> <risa> <risa> gaudela, gaudela, right. Eh, gaudela, geala, parte, eh erratia, irreti mitikoan parte. Right. barruan gaude. Barrillan. Barrillan. Barrillan. Horri <girrisa> <girrisa> <girrisa> <baibai>, <girrisa> da dituk txorixu. Oh? Bai, bai, bai, bai. Galo, ez da zonantzu programiet ja horri esan da da. Arbine? Pròpia pro, pro, esan da. Ah, bale, bale, bale, bale. Bale, bale, bale. Aigatxuien. Bueno, eta, ordu, ba, nola bat jo oficialidea eba esatzen dut. Dunek? Ez? Bueno... Orek. Ondo. Ta bai nola, pasaitzen. <risa> <risa> claro, Oficialidad de Ortak. Oficialidad ia orta, batua. Claro, bai uel, eh, güel de Nueva <risa> Ming y sonanicesen, bapi chezires itzetiia. Ah, bai. bai hori Pasatzen bateko kandidato igual, ison. Ese es ese es. Nixtinana horik. ni na xungo. Ese. Eskizia <risa> le lenguon ya <risa> libre bateko bai. Hor ja zauden, eh, libertad gauz moste Norun baden ba bat hormetin. Jo, va hemen etxe oreka ikimi koma dituk. Vale. Bueno, venga, bueno <laughs> yo. Gozen benetan hastea. Para <laughs> <Vale, laughs> ya está, yo no sé. Vale. Ori es anda, 661227683. Ori, ba batematena lemon jarri Gurekin, ba, nire nere telefonoa den. Alusioak 661227683, bai. Porgoi ja niña ben eta tipo bate idatzi zinan. Ja, eh anzuola tarbatek, esan ez haber programingo algun anzuola. Bea gustoa ikusikoa gintula, gintula. Bere eh, bere herri horta. Herri. Mat de aspecto, vale. Mat ese inundabón. Ese señaré, ostras, mergar anzuola inundabón, algo de muy importante. Eh? Mm -hmm. Etu eta izan un eh? eh? gara. Bai, pio anzuola, ni origarbi mm. guzteña. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Gau zaino, nivel askotan bihotza. Gaur honi nivel askotan txin lehen. Bale. Hori bai ez? Bai, bai. Bai. Eta bueno, baitzku emangitxo uh -huh. Eta nik, hamendik tip hori aitzen aibaldi ma, e, e, guztago ziten bar gaz egotia. Hor, bar gaz, tipoa kantante bat. E, bean fanan hon. Kaliringu zaino, nerwezo eta hola jartzen hon. Eta bera egotik guztago zikula. Ah, nio no. ni etorrenogor. Ah, bai. Oin bestean bestea nahia, gualdi. Telefonula, vale. bargaz konbokau claro. eta... Bargaz. Vale, indek, importantena. Bai. Gopo lineten propagandaren berkoek. Eh, berriz! <risa> <risa> <risa> Ez gaur propagandie gero txu, sartu goinat Bale. Nik igual galleta honen hain goiak. Bale, gota. Ah, Txokosfera leitza. Txokosfera leitza. Txoko txoko... <risa> Ikusi Instagramen, oso gauza politak, txokolatez. Txokosfera, mm, leitza. Instagram. Oso ondoen duñado? Super ondo. Eh, venga, ondoa behar. Matei, matei prepain deulatu. Ai, txokosfera. Eh? Vale? Venga. Oin bai, aurreko gaten. Ja eh, ziua erotifio da izartu. Erotifio beti hamen Beti hamen da. Beti maga. Beartu neto. <laughs> Bizi propizu gori hola da. Ametzetan adibidez. Adibidez. Horrek bademo, hori buru ezartu, eh. Ay, mm. ay. Ah, ja. E hasoldegmesuek. numero horta aski habe audio UE. Bai, audio zuer. Ametzetan erotiku, bai, adibidez, aneekin ametzetan erotiku jema zu, mm. ba, lelengo jarri bai. ane da jatak. Ori, jastak. Elengo berak anek. entzuteko, ez? Jastak garbiña. Bai. Da hola. Bai, bai, bai. Nik oraindala utzi indiadan eta gure inguruko persona bat ezkondu eh, ditala. Ta, gure inguru benetan oin vai, momentuko inguru vai, vai. bau. Ik ezautzeken pertson bat. Hame ez dao, ez? Gure artean. Ez dao. Ez dao. Eta izan da oso beharra <laughs> Argi, porque igual ametxerotikoetik hobia. Ez eh, ah. kontze, claro, ze presupuesto, eta ze mobi dan ikriston, ah. bueno, ra, eh, ratotxarra pasan ean. Karo, ah. eskontza batea, junai ba, erropea osi izak, yeah. itzak eze, baina ikriston eh, parreak indizkian, goza delirante batuan, Eta pertsan honi eguna alei du nitxuan. Eta eh, konta ni gero? Bai, bai, bai. Ah. Ez momentun, egoitzeko sortzitan mezua abia du nitxuan. Eta mm. beha, egun nahiko aurrik ustezien zaila, eguna hobetu zehokin. Daun eskontzikin pentsatzen dintxan igual. Eta oain, pentsa ausnartu indik, eta aurrekoan aurrez aurre konta dintxan detalle guztikin, da jazio plan batean, zetik ez. Ego oh, naiz, bai. Hordun eh? bai. argi hibili, <laughs> igual Oi. ametxerotikoa zokitziak, ondure jo gutxioz ezkak. Geyen eze, oi ba, tase, oi ba, zerdaba, oi ba. Hortek eskontzea, xalto ondia ziok. Honek <risa> garrera txin? Aber, miel, gucho hitzen berdek, eh? Zantzien, barotik, nene mezuek. <risa> <risa> eh, Horengo eh, lagu batek, zantzienan. Ja, motel, ja, iltzi ere gorren beste año kore. ¿Eh? <risa> <risa> o sea, a ver... Se... Este gorren bestea ñoko. <risa> en vez de que esa potente esan la YouTube, eh? anitxe, azeta. Ah, <risa> Gaur, oren mota, iltsi ere este gorren bestea ñokore. Ese. <risa> Nei guzti claro, zi buka, en bestea ñoko. Itxe, itxe guapo, eh, ne? Bai, bai, bai, bai. Mesu ere potentia, baina iltsi horreuk itxe ere bai... <risa> <risa> Indartu ez, hala, jen. Hiltzi horren beste anio. Nik horrekin kamiseta bat ingo nu. Bai, bai, bai, bai, bai. Benezane horren bye. alde kamiseta <laughs> du bixera. Usteia bukarako ere hori azpen yeah. bara bordala. Bai, bai, bai, bai, haundiki. <laughs> <laughs> bueno, itzen goñau bat ematekin. Kamiseta badatea? atea. Uh, bai, ba, kamiseta Obecho. batzu batzaten, Obe, eh? Obeko kamiseta bat. Bai. Hiltzi ezte horren oh. beste anio kore. Hor <laughs> <laughs> zen batzu kamiseta batzu. Ah, bai. Eh, onditzoa den, baina ah, vale. batemate arduri hartu bertulako. Vale. Eh, reforma eh, mm. eh, bai, mm? bat izan zeuden. Eh, pia lu, eh, nahi du bai Nikeel, bo, vuelta, ja. talla un diga. Un digo, ba, "Es que ni usten un xaso la. Ta go kalidadeik." Jo la una bai. Hai konsumitorego horra no. Mm. Eh, aurreko astien mm. itzengeroan albao laiburuz. Mabro bastien ez, ondala bi programa, karo, mm. da, e, ondala bi programa. Eta, pasau zan, e, jo, zue, iburuz, so zen, hau ze kuriosu bat, entzule bat egezantziun, joe, zuek ezan dezue, alabaola iburuz, zo zenig, izan inane, ez na horretzen zandu, baino, mori zagara familia ezela, ezte bukalko sekule. Mm -hmm. <laughs> Hori haitzu zenin, urren ja orduan txe uretar bye. zala. <laughs> <laughs> Al, albali, eh? Bye, bye. Uno, eh? Uno. Ondo? Men gauza pasatzeiun. Vale. Mm. Ya está. Bueno, ene idozker urte ama batzuk ama ama burdixe. E así <laughs> e... <laughs> orti. O sí, orti, orti. Venga, ene mod ez Ondo, oh, bari, hombre. hombre. Ondo, erki, erki. Venga, bueno, eh Nik Garban euken garbizan, mila kezandu beak etzula gaur azko itzi nenik eh, ezena iteteti morrebo eburuz konturaren iten biza ah, eta ni ah, uguale burz bukanula. Ya, así hay morrero. Ya ama, esen morreo, eh? eh? Ni eh? o sea, gutzitzin da. Morreburu zuz ah, benetan taneako. Jo, bai, ni ja, dosi, hartu niola uzet podcast. <risa> Orduan, ire gaurko liburuan <risa> hortaz ez zitzi. Ez eh, da ba, azkena. Vale. <risa> eh, ba hori, toparitu lagun batekin eta zeon bere, claro, lagun bueno, hiru generazioko emakumeek ditut lagunek, ez? Ba, Alaba, Ama eta Amama. Aha. Uh -huh. Eta hirurekin ez hautzen ez antzerkitiken. Eta babaata behinen ageruna terraza eta haama hori hortzean,in on, dela gutxi ezurre puzka mm. eta eta hartzi duten nirurek afi hartzen, eta zi zenzen gertura hobeena, eta berekin berriketan eta ja esan beni. ho bueno, ni jonin behar du, e, baa haama horrek. flapa, flapa, flaa iru jata ezkukin ipurdien gainak be ondu da flapa, flapa hor! <tos> ah. Iruz hartateko emanda E ar, ar zaudet oh. Ola, ola, benno Eta, eh, ta ni guztua Ni nera mamak gozun Ne guztua, eza o... azotik in guztua <tos> e, ba, Ondo, ola, eh, guztua o sea, <tos> Azotan rollo Tipiko, ama man, ama man ah, ah. Xanidade hori, ola Edu eh. haragitik eta pla, mm. pla Eman eta esan jo neskarra zaude, <tos> <tos> Ba, ni mundial Eh, gora ah, etorri nitzuen. Bene da jo, zer eh? dan? Kontestu e. Ja. Eh? Yeah. Ne, ane yeah. ama mak oringo zin. Taun ama ga ba yeah. ba esanun, oh, igual nire mama bere barrun sartu da mm. Mm. <risa>, esanun, ay, ay, ay, ay. momentu ez. Ai. Ze momentu da, ze momentu. Ai, ai, ai. Sí, sí. Ze <risa> momentu da, igual hori iten jende. Ah, Baita. Ez yeah. niuñen es niu yeah. imaginatzen hori ten ume bati Claro. gazte bat, o Baina, bat momentu bat. Mm. Jendiei, eh, baurakun, baitare, igualagertazalako, eh, bikotiekin neon, eh, ize salduzan, eta bate aldeiteakun, ize bat bikotie, plak, portiunen, atzi, ola, oh. despeditzeakun, oh. Eta, oh, eh. eta, eta bikotie... Zamat orte, ize par... bat, ize bat? Neliz. Neliz. Neliz. Neliz. Neliz. eta piko urte. Iruro no, jat... bai, eta piko? Baina... Zirurtabat? Bai, horrako ma. Ez daim ester. Ez daim ester. Ah, hombre, gaur guna ez, igual ez. Ez tegutzen? Oso ondo? Ja, yeah. zerra dolezten txiberri egon igual iruruetan. Txainat, <risa> <risa> eburduxe ikutsego lai... Lizentzi hori <risa> gartzeko. Naiko yeah. gazte irut ez ziten. Bai, baino, baino ez zan, bueno, nik enun, oza, sea, ez genun bizitzen guk. Ja, yeah. ja. Yeah. Modu inkomodo batea mm -hmm. edola la ez. Mm -hmm. Bueno, zanet, kuriozu eh, intziten en egoera hori bea eman baliitz beste momentu baten edo beste pertsona bat baino batzutan sartu aldala ondo, ez? Bai, bai, bai, egoera hori bea el... bueno, mm -hmm. sin más. Nik eh familiaridad de BC en eta bikotieke uh -huh. zion, en plan, en, bueno, e resilentzio honen plan, eh bueno, etzekotuingo baz isun bezela gestu horrek. Vale. baina bueno, badakit, gestu bea polemiko izan laike la. Joder. Eh? Bai, hombre. Baino bueno. hori bueno, opatsi ere bai, i hori opai joengendi, ez, pasatzia. Mateunes hace mataño o sea, Que yo o sea, es, no de 8 años, años, no ya, inbirches orto. Nei. Bai. Muya suerte con ese leiste están. Nei. Nei. Da, gude cimbai bai pordien ikutzeko, hola, ikutu o, plasht, emateko tak, zea hori, bai. bai. bai. Ostra bañe onekin no konturatzen zuekin hemen hitzaite. Ja, vale. bai, bai nerean, ez. Ja. Da, u us... snartumerkon iken, eh? A ber, no hiz ikusiaten hori. Ni dela galditzen. Ja, es que siento se usted ha retinsado la onekin. De eso tiene ni siquiera pensatzen utzian, sia gaia polémico izango Ni naizena nauza da, zanik ama mani pordi Bai. Yeah, yeah, eh? Nei, zanik. ama ama bai, hola, esbea, eh, be, be, be, be, posturidea, bea ta zu hondun tente. Ta pareparin, Eta hortze nola ditesula, pa, pa, bai, hola. Sea, eske, incongru un irudi visual igual hobetu baino be, yeah, nola deskribao, usteku sea la bai. Ba, ikuste da, ikuste bai. Sentiure bai, y ja. Bergasco, eh, tímida en potentia Oso es usaba, ¿al? igual, eh. Bueno, horire ez, baina... Eskuzabal, ete, plax, plax, induna. Bai, bai. Basti, Martínez. Sobaos. So sobaos. Baina, nintxe jo, unha, poteo. Bai, bai, Bueno, ondo? Ondo, bai, bai, bai. Pero zegoen, no zion, mas, eh, ya zta, es? Bai. No zion, zuurre eh, zurixen. Ni hori, ziñat, eh. oñarte zarto, baina zarto, ezea, xin altzan hau. Ah, bai, bai. Zer, bai, merezimu. Bai. Bena. Eh. Nik espaldi si ez ditela guzik zur zurik? No, zur zurik drogia nik, ez? Garketa Bai, bai, garbi eta garbi. Zurtzulo. Bai, bai? Zurtzulo zuri. Zurtzulo bizarrak, hola? Bizarra, ez, eh. yeah. de sola txen, ni... Yeah. Nebatik tozera jaten, diskurein behitzenan, bezala, Ostra, otik sartu berri. Ostara, hain beste oh, ainoa, eh? asko! Hain beste ainoako, eh? Bai, Iri nio, eta, eta ez pixkat ilumpien disimulo hortan, no? ez, ez gizuna, taberna bastarri. Herri ah, ah, ba, oh. eh, baten. Herri ah, baten. Goizez, atxaldez. Herri baten. En... Eunargiz. Egon eh, eh, berrekon leku bat O sea, eski estetut nahi eman ja, Ola gaza ofici Eski oso naharmen ja. era laike Leku bortan <laughs> jende gutxi daudako Ah, bai, bai, nondan Deskarte zerrexauki laike Baina, bai, ba, momentu Maestun Maestun? Bai, posible da Ben dira esarkar maestuko rexei Bai, hori, hori Nien esbeño maestun? Nondago? Araban araba. Ah, vale. Eh, Berne da <laughs> Ay, ¿eh? Eso es ser raro, es Jaquitie. <laughs> Berne da ondun Ay, Jaquien, mejor que oran. Igual, ay. igual, ay. Ay. <laughs> Bueno, vamos a ir. Sí. No. Es va, Ori, ay, ay, igual, si tú haces yeah. yo, ¿eh? Es va... Baten batek, ba, igual, moku dakela. Hortzotan da, ziozea. Iki estioan ni beti esatian alde. Ba, noiz da, jendie hor drogarraztukin zur sunun ja. ikustea egun normal baten, ja. jaiguis ja. baten, e, egon berreko leko baten, eta hor ni pixe blokeain itzen. Da, mm. da hori, tokasetan situazio hori zie eta behakin egon bernu, eta beste pertsona batek gurekin zion, beste pertsona ez da entera altzan, Bai, izan, esan, es nola izan? Te saltzion askoreik ematen hola, etzake pola gesto sí, batean. Eh? Horreo no, no, no, es... Zona oridana, bi ah, vale. sensitibilizautea, se, eh? ona eh? ni gustatzen baiet. Hasion gende bate, eh, udana moko, vai. moko a menti edortzeanin negue. Bai. <risa> <risa> ambiente moquerue. Ki <risa> <Vai>. kalita <risa> lardua. <risa> Beraino hola, berzin. Zehori, Zan enbertsikon, eh? Nire ustez. Nire ustez. Bai, baino entrena inberdetu. Urren guatemati ez dauken nahi ezan. Entrenatzea. Baita. Normal hizo, güse, Ese, da izuzio gamen. Da, badakit ezan inberdala, baino entrena inberdetu. Nei launtzen zion. Reba yeah. inberdetu. Nei ne taktika den hau txabajau, da horpeire ez behirau. Nola lotxa ingoa, nola bastarrea bezala behirat ah. duiz zan. Zubarka, muki badakaz. Bai, baino. Baino, baino. Baino, baino. Baino, Ya kasuntan ez, baino izu surkontran xose da kasut. Ah, ah, ah, ah. Te disimuloak. Ya. Estalde a beira tuz, a hoi chapajatuz. Bueno. Oso aviileiz. Eso O sea, etorxe desu edibideik. Puta merdiat. Serraki incomoda, kasi ziren. Se avi O sea, hauen nuk esango la Neola hustu honek inkomodatzena no yeah. lurtsuriena. Nik euno dan blokea iniciatatu Nik berri barka oo, ze barkaueaino eski irikita uketu. Ze orichut barka oo berri zarra te du. Beti bai, peti goxatu bezela daite. Behatse kontrajarriko. Claro. I barka <cruz> ah. <susurra> da zeña te irikitsan. Barka ta barra zartseis. Barka Bueno, eo eo osti bate mate joq, pasai da barka oo tranquilamente. Pasartea ti joq. Barkau, baina morro bat emango izut. Bait, bai, ez? Arte hori diriki, zuri puñoa jotzan aturre. Ez, beti esti funtzionatzen baina askotan, bai, Bai, barkau, bai, bai, bai. Barkau, da, bestizionja jasokundeki. Bai, bai. Bestia barkain, berdik. Bestia, tx. Naio, ez? Ah, iparralin ez, baina, baina, baina, Ez da bekatu? Ez da bekatu? Ez bekatu. Baina, bekatu. Baina, baina. Baina, baina, jakinarazi. Baina, jakinarazi. Obe bat ez al dezu, xaran invernoiz baitu. A bai. Baina, ametx moko bat. A bai. Inginian bat. Eso, xaran ez. A bai. Xaran inginian bat. Dune nexin. A bai. Bueno, torrikoiek, gara jo, xekez? Torriko, torriko torrikoak. Udare bete meraz, ozaregin? Hombre, abuztuare aleuko, ege? Argi. Abuztuko sekarrala alegoa. Nire pentsatzen hainak, noa ja, iesin, hai ja, berda? Ja, ja. Eh, ba, nik ez da izaharri matitzen, ola pudorieta itzeez? Ja. <coughs> Bela, igual, belarrien menbrio, ege? Bai, nik? Hori zanbaik. Imagino, belarrien argizai de xente ikuste jo. Hori zan, hori ez da berri ez. Hori guel ez. Hori ez. Nire horrein uste behitzen, ez da git, nire horrein behitzen egin behitzen egin behitzen. Ez? Ez uste egin behitzen egin behitzen egin. Oste, gole, kaxo, jo ergo, nuke? Ez genia, zago, fija. Nire, nire, bai. Ja. Jo, guela, España pintado da campo, ti. Ah, bai. Ah, bai. Izan, ez? <gligo> Aida, espainertzetako txuri hori bai, uh. claro, eh, claro. eta de, uffa. Horira bai, ere bai, bai, pilatzean. Zia, ez, gaixotazun bat esala, ez? Azkotan hor, zoze, kosomitzen egin zea, pastel jamatzu eta derogat. Horrek, hor orre, duen, hor, hor zartu degezu, ja. ja. ja. aten. Vai, Adibidez, usaitxar txarra, exa da, itzu baraka oso mm. baizki usaitzezu. <laughs> Hori adi. Hori da zaia. Hori oso zaia. Hori Bye. Bye. Ni alt, el da zaia. Ni oñebe bergen la tanda esa, bueno, ahora duchato gachea. Sin <coughs> me bain, dire, bai. Ja. Ordugo eta bai ez ate bai hartzen du dire bai. Berea argita arbitalse gumi ajuikistena ayudamen, zuek mototozun zuen, mototo, zuen gizartontan ondo funtzionatzen. Du Gu, <coughs> <coughs> supuestamente <coughs> guilla saqiñao yeah. eh, berdula duchado verdula batema de ese temasio un, ya ja, aspaldi aspaldi, aspaldi ikisi gero Gero jaboi eibilio ez, hor ja... Ja, oza, hain itxuan pentsatzen nera lan lanite deuno kondodake gula, gela zarteanin, komenta jo gizete zuzenien, oiki etza dauna! Ez behirakas liketa ikusten, ni ya neutraliza, oza, ez duzaitu reten kazi duzai hori, baina ez zirakalizarte, oiki etza dauna, hor ja... Naiko garden eta garbi, ez? Ez atehala. Ba, gero ere bai, XE da, ordezun zeuzire, xe zeu bai ke beria. Zeun zeuzire que repelio Jizula. Ba. Baño yel consumo anditu ezko la saio jiendala. Ba, sí, ezko que son. Se consume. <laughs> horren, a. A bai. <laughs> konsumu, eh? Vale. Bai. Imaginao, estáit, eh, bai. bai. eh. La fábrica tam bezela, ¿eh? Fabricieo. Así Nien hau nobitutzen yes? alare, eh? Usaitzeu mm -hmm. nian, buf. Ah, Nio, bai. Nies. Nio guztatze ziten. Ha, uste zandana, hola. Ha, bai. Ha, <laughs> <laughs> ah, kalorreinan igual. Nio, eh, eh? so zose hori guztatze ziten. Hago ah. etxakurrez, zela, oh. Ja. Ez tebizimaten. Bueno, txakurre jana ez tejan, ez eh? pentsua. Pentsua. A pentsua ez te txakurre jana? Ba, pentsua, ez. Ba, bai. Ba, gizu te pentsu daz daudela. Egitan. Pentsu, lago ¿Pienso lo cual? ¿Pero tú lo he comentado? ¿Has dedicado a ti? ¿Has dedicado a ti? ¿Pienso? ¿Pero te ocurre? ¿Pero te ocurre? ¿Pero te ocurre? A ver ¿Va? ¿Va? ¿Va? ¿Ni que os has a ñori? ¿Va? Se se piraqueta no de, de seguro socialia. Está eh villengo de la nueva suya baño. Ti ti tiño aquí mateo. Vai vai vai vai vai. Gertu berazitza ez pecho mundo hau eta badak gut. A ver. Bueno. Ni eso pinea también discalculia de eta disortografía de gente daola. Dispeño también, ordu en ja, la verdad, eh. Bai. Eskerrak hau aitzeko da da estan idazteko o, o zenbakik ez tauden eh. Joder. Este bai bai bai bai <susur> bueno, e. ze zizaben, zuzentzaliak, nabena, zuzentzaliak, bai. Bueno, Luis Santizo fotografía ya Nico super obtención fotográfico, sí saben, Ordun, bueno, bizizi erestu txikon genori, baina <susur> bizkalkulia, on dices. Ne, etu de gasku matematika ematen, matematika ematen samaskik 15 urte igual irakaslea testik inoiz eitu. Ez kalkulia? Bai, existitzatu unik erestikaitu. Mm. Hau gertaizentzaiek explikatu mm. berra eta ez dislexia bai tope kontrolatzeik eta egun internazionala tokatzenean danak dislexia iburuzizketamen ditut. Ah. Ta deskalkulie egun beriendek tenoak estiga aipatzen. Yeah. Ta asko frakaso eskolarra izan geana hola kontsieratuta mm. ezinan urako numeroa bere ordenian irakurri. Mm. Nikabez bikoitik erresio bat Nire batuketa editu 2468. Hombre, nigea, ba, hei. Eh? Ez boli normala ezkonest. Ba, igual, niko <laughs> nik, nik uh -huh. koia. Ta... Ah, bueno, ba Ni gañe zeokiat. Experto batek intzi agen diagnostikoa eta. Arena. Arena diskalkulia Baina, Baño traba badago. Ni vas pre. Bai, bueno, no han hecho en test batzuk. Bai. Men ja se on gero tema. A ver. <laughs> eh, ziagungo, kafiar, Yo café lago online, Carbonic. Claro, vosotros tení claro ni, ago, eh? ni. Batzuk kafia, ah, batzuk ez hartzeu café geixo. Ah, yeah. ah. Yeah. Ni es, yeah, este, ya. Ni gordu hontanez, beste lestian loekin. Ya, igual ni eso. Ya, he pensado lo de sitting con tu requin, da. Como ni loitia esta. Ordone, un chico de un ni hartugot, baina hartu bertalago bezela. Vale. Claro, batema lan bataindu. Ni gorturazio. Ya, ordun estimadoengo deu. Bueno, jokoñaña por, de galleta. Hazle dijo, "Ane galleta jatenaidan bitartean." Bai. Eta Gozu que mateudas Iro gailetak ino. Oh, taza hoiak ze, taza. Ze lehantzi. Gare bateko borgatako, gebat du. Gero lai dinan. Failu, eh, naik e? Naik eindek falua? Failu nahi <gurra> daiten. Jo, falua kultibatzen oh, ari, yeah. Miel. Falio geintzan. Faleroa. <gurra> faleroa. Falioa Ni faleroa no. Bueno. Hortik, <gurra> hortik. Venga va. Venga, aquí, urte hortik. Bueno, yo que estoy control tengo, o sea, ten. Bueno, fallero es valencico, eh. Fallo una persona va normala. Bai. Eh, soy persona normal, con. Es, ñoñeño eres. Anécdota que eso va. Piscat. Va, va que ya a normal City veori ya normal doinden. An. Ah. Vale. Eh, estar gen. Boqueña Es, es, así es. Va, así va. el conturau sin enten eh, baño eh jendiek eh, kaletan da jendiek <laughs> kaletan da gutxi zor eroitzela egiten gutxi zor eroitzela zure noizik zure sobatema deroitzen kaletan da hasan ja denboraek den den. na kontuatzen bai o o, o zaña systeman fayuk systeman fayuk orrokan arran dein bater <laughs> bai bai zeolako Mostrar. Bai, irrestatu, baño, lur, baño lurretzian. Zaiz o sea, gati. <laughs> El duta gelditugoa da geldituan, edaeko gizona eta gaia ridikulua eta dano bestaldea beira hola, ez balitz bezala Claro, Gendi, hori sin soportado. Uf. Bai, yo lentuaisan un momento. Bai, ke Eto eroi. Hau zaino, sa, zateko, e, e, gezki giletzeke, baina erorketak e, geixo pasatzen baldi mahi ebezela, e, naturaliz haure egin kutxuñan, mm -hmm. borka hori eroitzean, bale izi abie horretan ni nire uste nire, izakitze, behar iztori zen, eroitzen maila, da jaikitzen maila azkartasune ontsa eugela. Ieroi da jo puh, Jo gora junais. Eske eroikera danag bate glamurri gabekoak. Beti pasa, beti dek, puf. Baina zu ikuz, imagina tsal dezue. Eh, ya imagina tche saien, eh, erdiaroa. Uh -huh. Ya saye, ima, os tientenon, saien, zila. No estos las aschos haiko Joan. Ni dole mak naz Eh, herrietako mm, mm, mm. Lurreketa ez, en en, en eta bai. kaliek, kontxe espalue bukaitea gero zulo, ni bat otan eh, flipat, flipait ze eh, kale perfectu dazkeun, ez? Bai, bai, bai, bai, bai, dana bai parkiek edana kontsa dituek Perun eh, Peru, eh, dana... izan indunan da, ikusi ninen parke bat hemen antigualekua bezala, ola bai. lurra koltsau gabea, lurra hormigoizkua Kristo mm. bai, bai. txilistrak eta espaloiare, ola, desanien burrini, bai. bai, bai, ola burrin pintsugu pin eta ikara ere, eta desanien Ostia, menumia, zail dutak karakterrak inateako, ja. Erdo, erdo juteko zeak, eta... Eh? Ba, bat, erdo yeah, eta... O, oh, benyoga, ez bakarrik eroik, eroikera ki. Bixore bai, igual, eh, fallu, eh, ara, txizbat eta da moku daliola. Hori oh, dire ez tenazkrik ustean. Hori, oh, oh, e, nehi ondo etorxezik entrenatzeko, ozak, egendi azti jaiten. Artari, Bago, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, desaparecitzen gure gizarteetik gauze hosek bai bai ni fallu hau ganjun baina eh bueno aste parko asteondan asteartean azoka andre bat kantun ikusi ni mm. ta raro intentsa baina fallua zela gure gurtzen bai eh. bai hola porque jende eixi li jutek, Ni, mm. nienak eh, bakarrik izketan juten, kantun ez. Eta Andrea kantun gaina pozik altu kantatzen da. da Honek eh. zegoz saldu dola, ja, jendeak raro behiratzen zegoen hagu, ez da ondo burutik, o mm. zeatik poz mm hau -hmm. ez? Kompraide azoka kantungo, zegoz zortzitan. Jaa. Yeah. Es que bai, bai, bai, bai, porque beti jute xilik. Ah, eh e un hortan cantunjuto. Claro, oiba, e ah. yeah. mm. mm. eh un hortan. Urdu no rekia intriga, amidia sortsei cola se pasaioni. Zue galcosa noten ekintza ezela cantunjun. Bier zuen leku horta. teno xude se den bier. No, os kolo. Suenle corta, Sati bate ese dana es, banyo eh, igual, pos minuto. Hola, ¿Hanido de un lejudo bate? Pos minuto, claro, ni <risas> imagina ya doña ese meru se lo ahorro de eh. ti. ¿Eh? ¿Eh? Cantu aquí, minuto, está, xo xe iraute. <risa> banyo, tarare atene sin leche, bien. Suave es. Banyo, al tu no, es. Banyo, banyo, banyo, banyo, banyo. Banyo, banyo, Oste, oso romantiko, eh? Jue? <totra> oso romantiko. Zue, zue, pasazten jende bat eroiten... O sea, igual badala jende pertsona batzuek eroiten imaginatzea <totra> ea altzatenak. Baina, bueno, beste batzuk ez? A ver. Zene, Batzuk ez dela, eroiko inoiz. Batzuk eroigarrilo bezala. Karo, ez es que mm. eroitzen eretako mm. gixajismo kinda holotu. Bai, total, total. Ta omnipotentzien... Total. Zea bezala, Hori, Fra ez, frakaso eh? txiki bat bezala den. Mm. Right. Bai, osea, heroitzia zentzudanetan, ez? Eh, fisiko, osea, heroitzia ah. kalin, esan, kalin ganin, mm. ze, ez ana kalini erozianin se da danak ikusi nabe mm. eta da hori Eroigarrien izenean konstantzi hori lagatzi, ez? Mm. E, te, te, testibuanan aurrean. Baino claro, gero bizi pribatuen, Gure eroiera personaletan i berdina itze dauz, neurri baten. Dutei Bye. gabe. Eta ze matizkutatze itu, eroi erauek. Erabat, edo... erabat. O ze mat, bueno, haupatxa beste netxik, balde. Hortiken eh? abiatze haupatxa bestetarren historiak ere ez. <laughs> <laughs> eroi erabatetik. Okorretan etxingatze gai, iskutatze gai. Baina haupatxa ez mm. ga, ga, eh? ba, ja. dinten ganbara da. Ganbara da, egin eh? vuelve, well, bai, bai, bai, bai. bueno, vuelve. berriz esango deu, bai. erripikapena alde. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. erripikapenare beori bai eroitze mota bate zotean bai. Vale. Mm. Hola, ulertuta. E, bai, hola, ulertuta. <laughs> <laughs> Ani bai, ni gusten ez fayu e Minorizatzea jotzean bat. Deuseteko hola Greenbat bezela ama bezela. Ja. Mm. gizarte maian, eh. Bai, bai, bai. bai. Dana hola, perfecto, Ishile. Bai, do, bai, bat, dai, dai. ez izentzi bat, arbolak podatu berduk urtero, eta bai, eera jakin batian, bai, da hemen ezindu itzalge joe hon, eta orteokola, o sea, arbolak ere dezakak ja, ja estruktura, farola baten estruktura geometriko permanente hoi. Bai, bai, bai. Bai, hori bai, oso neurtua ikustaiat. Bai, da, orduan ze pastatzea, grisa, grisea gotzea, hori grisea, hori ze kolore neutro, hori bai, zein bergaran bai. plazaba, berrit jo, berdina plazia, eta ikusun egin horregun nola, nola geldiukoan, Ez dut, tristuri imate ja. Tristuria. Dai, plazate, Dai. Teo, bai, plazate tristuri imate bat du. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Hombre, bai. guk etxego fatxako obra genian da guaino onkologiko batematik emateik. <laughs> Ta Be Gala, eh? Beiratzen <laughs> tristura maila gan hori, eh? Ja, bai, bai. Ta behiratzek eta etxegoela, ziok, e, donosti, zaharautzen, ja. Osea, Karo dani ani dena, dena, dena despersonalizatu ingatxiek eta mm Bai. -hmm. Ta karo pff, ba gatuaise orche mm -hmm. irentzia igabe ta dena berdin duta asepsi batean. Bai. Bai, ite genun jai jai hartzaldetan. Eh gu kasu hortan aseptime jo te ginen herriko Tx txoko choko batzuta bagenekiguna bilako genula leku bat oraindik ez autsez genuna. Ah ginen bai? Ta orrun jotzen lande eta industriagunea, ta orola mm. kaiojolatati sartuta, bai. el buruesan zeure territorio ezagunien, zeu sorprenditzie. Bide diferentik hartzen, bai. eh, topatzen. Ostra, bitu hemen da hon etxea eta fabrikarte hontanda. Ja. Ostra, bitu fabrikario eta orratzen da onarbola bai, gu hori eta horta jolaszu. Aigu hori gen unagerore bai, alkarri utzi. Ola, lepoti, o el plan hitzago erin, no jongo a yo, da, hanka emateo a txin lekureta, hanka An emateo un lekureta, e nah, da hora, nah, ratzaldeo zola. Oñor dieze, oñor dieze, oñor dieze, eh, venga, guazen prínkola exautzea. Brincola. Maia hortan. Zainak ez dautzu brinkola? Ni baino handa no. Nire bai. Jogantzana sí. te herriai diertetzen hemen. Bai, maestu brinkola. O a, a Ni aurrekoan ajangizan izan hinduanda. Eh? Jende explikain ben undoa ajangiz. Zer hostia da hori? Gernika arriba? jern, jern, unduko arribat jendea. Ah, hori arribat? No? Ajangiz? Ajangiz. Apa, ajangiz? Eta... Bente, <risa> <risa> interpiblosismo. Oso poletxea. Ah. Eta... Eta ondoren nire inguruko bi persoan junin, du, kuriosi da ez. A jangiz, babe, Eitua. zautuen berdet, babe, juntzaite. Ja. Juntzaiz eta a jangizea. A jangizea. Hantik gaudu xoa bialdu. Hai, plazatikan. Eh, Jarri baldo muzioa pixkat. Ezekero, nire ordunadun berde gauz bat. Bale, honda. Zui, izateko, o oh, fien. Galetak Jarriko dugu, Bargazen kanto bat. Bale. Eh, Santa Barbara, hogeizena grupuek. Bai. Eh, Bargaz noa liderra dan. Eh, Nidon lue. Un... Iorduri jartza hitzekena eh, beha ikustia. Bai, bai, no? korrekti. <risa> Moen <risa> bueno, tuntan, nire artista, puntero netagoa nire mm, vale, txako. Horita, no, vale. galako mm -hmm. moa kantantia. Venga. Ai, juan. <risa> doz bat zuzaren zateko, darri horrez. Zandia. E, e, zuek, kalin instituzio batekin jesu topo. Adioz familize. Mm. familiar batekin jesu nien topo. Ez tezuen nai. Nau, lagun batek esan ditu, ondala gutxi. Bera ez da Eta askotan, tokat ezakola familiarra gineo. Prasakadanin, dago derpente, familiar bat eta egon gaina etzago, ondo eroio. Ez mm. filinik Pasatz-pasolik, eh? Ez? Lotzau. Oza, familie barruune desfilismismo <laughs> bat egonlik, eh? Hombre. Ez? Garo. Baina, garo, oso zaieda. da gero, gero gero gero gero gero gero gero gero gero gero gero gero gero gero gero gero gero gero. Eta hor duntze. Nola... Zai gero zuegoa gota? Bueno, hoaldi ez dauguezu, eh? Ara, o... Oso zai, ja, Buf. No. Tzakeaz? Garo. Ez daugetza adibide. Aldein al aldan bezala, baino. Baina. Mm. Esa tí, ese. Esa tí e es Esa tí es Esa tí a Jumberrakat Esa tí huele Y Asterte tan báy Ayer a este Donde tan bueno Asterte tan báy Ayer tan Vale Ola, zehaz la... tu, eh? Ez, ez, ez, ruta, ruta, ruta, diseinau behar, hartu planu, erriko planu, eh? Txikixo, <tuk: Ufa! girrisa> aldi, mahiago, bueno, baina, ba, tipu hau, dortze hona tipa hau, o pareja, o familia, ozua, <num> yeah. eh, iguali biltza. Ra, ra, ra, Danas, rarararara, uh daudun, -huh. bani eskerreti juguen. Ja, <num> yeah. ja. Neitzeiak tokatzen, askotan pasa zeiak kotxian, doidek ideala. Mm. Eki egin pasai zuan, igual lehiuak eiste joago, bozina jo, besu atea, hola, eta mm. te puta maderkeatzea, baina barruti pentsatzea, buf, eskerrak este den topoin, baina ez detizketan gehatu nahi. Baina kotxeko hori, mm. emateik, kristono arremana dakaula kaula oze ondu amateian hau justu kontrako, eh? Baina, yeah. netzat saludatzen maile ideala hoidek? Jo, ontset dortzagoz batak, izan parori porque, hau ez duen espero, da ontset d <laughs> O oh, no, a ber, zuek bazkezu erakarpen inderra, gez, eh? errixen. Batzukin, erakarpen era inder geixo ez baino zuin, baina. Bai, bai. Zilek ega erotiku ere, bai? Bai. Haina ere mai ontan erotismoa asko, asko, asko, asko bezarketzen dugu, bai. bai. justamente. Claro. <laughs> bai, bai. Konzeptu geixo. <laughs> Monografico bat ditu nahi, ja? <laughs> bai, huel, well, ba, ez da bertinezen un kaso ez. <laughs> Eta, bueno, banea eskena, paso zitenk, era carpeninder bat dao. Vea, ya ves, nervioso Garza ese. Ya ikusiak baik. Trabatsen se la dios. Eh, vale. Bueno, va a que instala de SR, Va que el azul de Rosa es que el contagio ya. Ese es Energía habría ahí, inci. O si contra si contra verde, si contra verde. A de justificar ser instala de SR. Mítico, eh. Para, data para replicar. Vale, bueno, va. Ba, eh, eh Eta segunan telefonotik hitz mm. <laughs> Eta eta claro, caso eta ordun, telefonoetik hitz egin eta eta rexa. Sa telefonotik, hola caso eta rexa. Bai. zaitasun saitaz hori daola kontuta hartute, horrez, Bai. Eh, eh kinua tentsin. Vale. Kinu Aquí ah, Guino, va. Vale. guino. Guino, guino. Quinoa, eh? quinoa, queño esa te suere, vaya. Na, quinoa, quinoa, quinoa, quinoa, quinoa. Pensar tú, ten... ostra. ¿Eh? Es que quinoa, vao que ver hoy. Claro. Caso que agordo un quinoa, ¿eh? Va, el complicidad de dónde yo es Hola. Carlos ye intenta tener geli. Es que es que. ¿Can auken quinoa quinoako. Kiñelako. Kiñoki, kiñoki oso. Kiñoki, kiñoki oso no moldeanema, comean. <risa> vale. Vale. Bueno, orraño. Bai. Bueno, urrengo nonin, berriz ugu sinu. Eh, estáis raro, eh, berriz gustia, porque achiquias que en fin. Eta entzin kaso, yo suero suero verde suero he escribao, eh. En oh. mi edad moiscue Esku, me usaba tu ataque piletico te mate eh, dura, dura un día aquí, verdad. Es que bietza hay una, que le que Ola, binez dana geldik eta paraliziz bat. Ola, entzian, tiki-tiki. Ori oso... Oso... Bai, oida. Insinuanti deko hori, eh. Ori, bai, oso. Kiñu eta hori, bie dunetan. Ola, ostras. Doña de Rueza noapiskat, bie guzteo kalin. Karo, da hori nori hori hori burui madari. Karo, hori guztaba zitean, burua, xoxe, xoxe, xoxe, xoxe, xoxe, xoxe, xoxe, xoxe, xoxe, xoxe, xoxe, xoxe, A ver, itze jartza jotzunin gauzei, ba, ola... Oua, imaginozik yeah. izan gesto rarukiten. Ola, ebeeku izatea. <gülüyor> <ga> Zamatagaiok <yo> pentsatzen <gülüyor> eno kerro hinguek. En ah, ola. Espainiagin, ola, morritu jarriko. Ba, morrituaz jendi, morrituaz jendi, eh? Ola. Nintzote tipoa. Bai, bai, bai, bai. Yeah. Ola, ota. Ah, bai, bai, bai, bai. Eote maian. Ola, kazoetuko morritu xakin, ola. Kontuatu ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, <laughs> Urterio, ah, eso es. Mm. Barcau, urte berriola, bueno, ba ez hori ez Suprimir Barkau, urte berriola Barkau ki nazi berdek Barkau, urte berriola Ni hori, hori nahuen ezateko eh, Kale, kale kasue Familiarra, bai Ez es... Oso gustorea uberreko mm. Gauzabat Erre txikitze da gauzak Bai, bai, bai Hiri eh, burutan hau ezta ulertzen Hau bilbon mm. entzuten nahi bazea mm. Gutsi xo Gutsi xo Hain kantia gutsik eh, Está ahí, está baño? Ostras, ¿y vuelve a resilien? Sí, sí. Sí. ¿Qué me estudié? Hombre, irú gacho, ¿eh? No, el tema tiene que Al vacío. Es mi beste de que iba a Vale, vale. Ia bai. residen eztiz bizi. Ez ba, ez ba. Ah. Baina, mon... bai, bai. bai, bai. Ez ez pentaen, berziden bizi eztiz lapentatzen unha nintez. Ez eztiz lapentza iriburukaren. Nidonaztint, jentia ikustiet ezetena saludai, saludatu nahi. Eta eruan aiteak kostet ez aia. Mm. Bai, bai. Baina horrekoan etxotik aldainian espaloizola bestaldea juninduan. Mm. Bai. Eta guen e, et nek lagunola gestionau. Baina bai. espaloiz alda bai. uleken, amen ez? Bai, bai. Ja, amen, bai, bai, bai, bai, sal, ja. Amen. Bai. Kaliek, abenia etxoden, amen. Bai. Mhm. Bai. Mm. Ostia, zer da? Bai, mobila, mobila izak Alarmi, eh, nazista Nazistako alarma, joik Ondo oh. Zorta, <laughs> ez <nascis? laughs> Ni pensea, ba, sintonizia, arribe, hor Gau honetago, eh, eh? <laughs> Plazan Mitiko, eh Bueno, hori Daero Deak honekin, hori guztatzako, eh Tema hori, hori guztatzako, eh Hori guztatzako, hori guztatzako Horrego batean batek estantzine Beha jateula eh, kale, kale baster baten Kale, eh, kale prinsipalatik juten dela urrutira jateko da, bere eh? bollua, txoklatazkoa, mm. mm. skututik. Claro, palmera o bollua, bai. Hemen eh? eh? mm. mm. ah, eh? mm. mm. gozikutzen nahi. Eh? Mm. Zutza juten, terapia eta lantzezu bollua. Claro. Horri mm. ze. Darala, ez ez. Eh, jo eh, eh, ba, eh? kuriozu da baino, <laughs> eh, lagun batik bere terapeutik eh, palmera bat jateko... Gon bidapen aluzación. Bai. Ostia, bai, o sea, boiujateko, alegia, hoxebea, aiketie, e. eh boiujateko, ba, ba, ba, ba bueno, gugu matezio nin eta eta eta kaletik, ez? Hola etxa edo mm, ariketa hoxebea, justu? Bai, bai, dira fille itxeñitek boi uruz. Bai, bai, begoan ba, dela bichena eh? Bai. Bai ez? goxat goxatzetik edo bai? bai, tipo tipo nola e, er, yein, bai nola joergan eh gende puesto egin, hoyen dana zururi ludetan akes baino era asko zururi ludete alcola eran da echan no eta tauele pintxuek sobrau bai barran bai. da ta ernakuek i na e, e, bai. eh, de botatzen chida ni gango ya da well, uso ordu itzigo bai. o sea tan horne han tortilla pintxue ta jakistona joar Uri, nola jango pa... Uri, nola jango pa... Uri, nola jaten, eh? Be, xixili. Zue, izate hemen... Drogao da drogao, drojau da drojau. Ai, ai, ai, ai. Na, bea, pinxo tortillera da ti. Materiala sartu da sartu, hori ezin dek. Hori ezin. Tortillera. Aña, behori oso zintzu, eh? Zan gaina ez tala... Jendi zainalatxe gu, eh? Ai, drogao, xixi, hori, xixi, Ya. Ba, beagatiu, ber, tortikile jantzula goi Sospechoso Ezkela es que hostia den, eh Hori didege, eh Eskasa, es gizakile Ni hain emajinatzea eskutun jaten mesela Eskibaten Komunea jonda igualan Ba, ba, ba Hemen dibesarka, bat, eh, perso Ba, ba, ba Aitzen ba. ba, nagoa ba, ba, ba. ba, ba. <risa> <risa> Solidario dira ba. Eskerri gazko, eskerri gazko, bat, ja, materiala oso Ba, ba, ba. ba. tortikilea, zatez <risa> ba, ba. Tortillo oso <risa> materialuna, no, ba Ba, hori, ba, hori, hori segiute Ba, ba, Eh, zaten ez, perdona. Joder, julentsat. De gente la anduiski ah. hau es, serrenal. Zuk on, oi, ja, Jatina da, eske billetekin bitartean gaia. Zuk eroso sentitzen kalin, oso jende asko pasatzen den leku daten. Tapertijaten. Adibidez, oh. uf, ni coche, e ni coche marrón. Beraste hontan eta ez coche marrón. Ah, bai mm, Ba, er, ni asko hamar ez ez coche eta kalin. Mundu bueno, bai. Baino ba. ba. horire Tantea de tes eh, askotan coche, igual coche barun erozuo, momentu hori, ola bak, mm, bakarrin, Janber mm -hmm. baldin, lagunekin daio loituri bai ben gaur kalin jango <risa> <Campo hango> <risa> da ta. Eskapuhan go deu. Nekiru aliberin hori da, ez? Gendi terrazatan aida jaten. Zanen jatinekin tiea claro. bea. Lotim, lotimango baligu ezela horta parretidanin, mm. baina gero aliberen kalin eh bagaude bai, bai. jaten, ez? Eh? Orduan ezagiten zinun da on diferentzie, eh? Eta umien beriendia materia oso normala en, edo bazkaria materia bai. ta perretik, banku nxeita, baina mm. ik bazkari hori jatia ez. hor orbazion oso za. Gutugu, gundi ez ta guna. Ve. Misterioa. Adibide zerakas legelanta perde jatia ondo. Ja, bai. Baina kisto meterra lotzortzen da. Ja. Eso se va, Sevate karre julan osti no, bueno, no hemos dicho todavía. Usai, gamboia bat garzu, beste ate igual, arroz integrala, astain. A bestie que ni staise, este todo es cue, esto bitertin. Etordua mentea sartzen da useiki. Ya. Yeah. Ba, <risa> bai, tipo, seno jaten bezala. Jogurre urre da gero ahora sartuen gamboia eta astain. Ya, ya, ya. Eh, ese es Te miento rida. vale. Eh, vale, déme lo soji, da. Ah, Oh, bueno. Bye. Venga, bueno, va a dar con ori. Eh, Venga. Se me ocurre en Aprovechado, güey. Aprovechado, güey. Aprovechado, güey. Aprovechado, güey. Aprovechado. Gualdia, güey. Aprovechado. Gualdia, güey. Hoy, ¿qué es lo que te ha dado? Gastía, ¿qué es lo que te ha que suerte. Uy, va. Ahora se va a ver está en este año, ¿por qué? Aprovechado, aprovechado. Aprovechado. Vesía, aprovechado. Ah, va. Matriz. Matriz. ¿Veña escuela de la Eh... Norberak, matriz, matrizetik ertetzi, bueno, estruktura hontati ertetzeko bide dezberdin daude. Mm -hmm. ez <laughs> Bueno, diferente mordue. Bein. Bat, izan lehige, norberak, bizidan herri horreati geuzo ona esati. <laughs> Ni hori por, <laughs> ez da askotan entzuten? Bua, wow, sal. Ez da askotan entzuten. Ni hori bergaran, bakat mm -hmm. bat zu gustatzea zit asko. Bein. Da hori gu nazpimarraen un bat gustatzea zaten asko. Zan, hori bergaran kizto mogega da kultura la guapo zio. Igual iru pertsona bolteo egin zen, <laughs> buru hola, buru hola, zenta. O da, explikau nun da, gero dana garrazoa emadez. Mm. Ah, ja, ah, ja, ja, baina hazinan dara ez bezala, bai, bera, txio, ze, motel, teo porta ez. Dezal, nire eskotxin adiz bat ematek esan balu hori, nire zentzai jo hori okikonun, hori jarrera hori okikonun, bai, eskotxin txio, zer eta. Niori, bertakoak ez digiten gello, ikan mm. pokoa izan da, hori esan da, gello permititzek. Igual bai, igual bai, bai hori pasatzen. Ni guztiak pasatzen. Ez yeah. que neik gargazaiak, neik aspetin Eta han guztiak egen gau ez, ondarro tegatortzen itzan basilika nola ikustezan. Mm. Iluna eta, mm -hmm. batean tababatean kupula argi, hola. Netzat, yeah. hasi eren ah hauan. Torea esaten egun bakoitzean, ambi ambiente hola violentuaz <laughs> dela sortzean. <laughs> Dia baina, nola basilika eta... Ni esan bai, ni gustait argi hori hor ah. ikustea eta mm -hmm. naiz esaten bertati berta yeah. da urrutitik nola ikustean yeah. da gau sta horiak igual eskoida batek esatia San Martin go ermita gustait ezait zela gaue nola gehatzen iluminauta bai beste adibide batek esaten baina ambiente violentu ez hortzoman yeah. esan. manean ba, bai bai eskurri patatzene eh? ni gustait osea zu norbea herregionalde hitzitea ezta la ona bezela zeitu le batuta nesz mm? En que es que o, claro. en, fa, fa, o sea, colectivo va tan, ¿eh? Ay, que, que, porque veste vato igual contra no la a? contra cuite bien porque veste polueno en vez de la estañón visita Ay, a ver, ver lañorica de Rioní, progre guay a usted en su, o, estina, seguramente Ah, claro, en su en leo pro-ristina Euskaldu, unera da progrie, eh? Da, hori da, bai. Haro, bai, haro. Bai, bai, kartzela bai, hortan bai. <laughs> Gaudek, gaudete, <laughs> gaudete. Gaudete. Gaudete. <laughs> bai, bai, bai, ba, bai, baino, eta iritzi jera alda, eta lan norbeak mm. bere rilekikore, eh? Urtieki, no, ez no, zeu momentuta. Bai, baino, eskuñ... Aldau, hornea es, bazote... otxarrea, igualdu baino aldau, ez? Bai, aldau, aldau, bai. Igual beti pentsa izin debo ere zaten, eta egual bantei mitzket, kutsu... Karoz, oin den bai garaixe jendik peneuen botatzen aztean, are bai? Bueno, gero, no, e, batzu zen beti botatzen bai. bena, baina hor batzen honela jende bat, ja. e, eskuinalde atzeko joera bat atatzeuna, bai. da, karo, ikereste nahi, ja. osegi naztirez. Nire galderi da, nire herrie gustatzie zentu politikuk hiberdu, esan ez? Nire, lonezak ari biltzi bai, nire ustete? Eh? Bai, ja, bai, nire, bai, satiak bai, bai, bai, bai, es, baino, Nihustet, eta bai, eta ezin bibera iztu. Bai, claro, bai ja da la bai bai ja da, neusoriari ke tio. Hori da, bai. Euele zu guztia lezu. Ostia, aspetin se calle Polidovsky. Bai. Uel, well, ez? Es? San da la, lasai el, el digo. Da, bueno, a ver si pasa well, sean. Uel, well. Ez, eh, arquitektoniko, bai zita, materiala, Bea. Arrio nahi nende kaliozko. Nio ez da, da, da. eroitzen. <risa> <risa> <risa> <risa> no, va, no, arbolak ze hondo podauta dauden. Zetxukundade da <risa> <chukun, meta. ondo, risa> gustu emateuta. Zia, ah, iba ola izketan. Bai, eskarra loio la hondun daukun. Hoi ba. Azokie Bai, bai, bai. Bai, bai. Bai. Claro, ni ¿no, oñen no ese aspecto invisible estar. Ya, ya, igual estoy ten, igual estoy. Bera horira aldauda, igual. Claro, cierto, de está aquí. aquí. Martxe de Hugo. Oh. Ah, Martxe de Hugo. Ah, ontxo. Mira, bai. Ni da dira, reta barkile, kilometro, kilometro avisik. Bai. Dame bergaran, eh? Juntatzean jun. Mm. Besarka baten. Mira. Mm. Zerka te mandolako, eh? Mandu le mandindu. Eman debo irukue gana. Deze, Personala deze. politikoa da, eta mendona bai, politikatik ari gaitu. Ala omen da, <laughs> bat ematea ala zantzu. Bai. Horretu hauden, gelditze izenak. Gelditze <laughs> izenak, oan bukaeran. Izpilue. Habia edurie, gero, mm. eh, bilustasune baiho ez, bernedo, gelditzei hor gelatzei Hai dien, mm -hmm. gero, naturala da noez eta mm. baina ondola bueno minutu terdi egon zena esua. Bam, casi <laughs> ja. mm. Ane? Itagite. Pentsatzen nirene, eh? a ber si Stau, ni se minutu hontan. Ez dauko. Hartzeko. Gene naturala gustatzen ari esnaiz sarra da Castieta ori usteu vean garatzen izangoen on kalorinen eta esaten eh, mm. deu gu goin tranquilizante baioeles garagastiques ondigenek izartien, zegoi hartzun negatibo dauken, komite hartin, ni horreun irakasle hartin esanun, nintzela gaztia, eta batzuk azalda bintzen. Nola! <risa> nire berroi urteaz, nire nahiz gaztie. <risa> eta partea, mohimentoaz komotel dute guetan. Eta ze. Galba, <risa> <risa> ze mat, ze gero, edo, eh, adinatik itzaten igual, ze mat den bora, ze mat de mm. pasatzen den, bai, bai, bai. Gaztik gean, oez gean. Klaro. Gerustan pasadik da. Orduan ba naturala dala sartzie. Eh? Duipe eh? naturala eh? Eta, orta gaik. Seituko jo. Nik kontua nituen zarran itzala, zartuin itzala, nire hile bai paga igandero ematen asean itzanea. Ah, yeah, bai, izan, yeah. ni bihurtunak paga ematen egun izabauri, mm. poltsan betik karamelu dazkan izeba O. Oh. Ta nik bolako izabateukini, zan, ni ja yeah, ja, <laughs> da, zanea, ja hori inauk, hori inauk, hori inauk, zartuinak, <laughs> eta yeah, hau asumibu berraziok. Yeah. Ta mm. hitu, jo, ja. Ena guatzen zement urten itu, baina ja rol horrek zartuin atxikan. Mm. Joa, ni purdi egotzen azten ezen inkondurako. Bale. <risas> Ostras. Igual guri foko igun. Hasun leska derra. Ostras. Plas, plas, plas. Ni imaginazo benet, eh? Eh? Jogara mezzetan egoneat igual. Ez que, huri, <hazul oscuro> <hazul oscuro> Bueno, ba, hoxe. ah, bai, propan dietzen egin ninan, baino, bueno, bergarako yoga zentro danak. Danak. Danak. Jun. Jun. <hazul oscuro> jun, berdin da, berdin da. Zujun, so, adizfrutau jogaen, aneon, estirau. Txakurren postura batik. Puzkar batzulota. Paztun bat. Tranquil. Eh, ta ilin bukaeran, ari pau. Ta guztua segi hurrengo illine bai. Gui bai, joga bai, bai, nalde. Joga bai. nalde eta zentru nego daixela jogak bai, bai, eta bai. kolo gauza. Egia. Bale? Errik <laughs> guztitan. <laughs> <laughs> <laughs> Bale, bizan man baldao? Joga bai, uste egitebela. Nola uste? Hori jain, berda, eh? Baina uste eta aldiate altan. No, ah, bai, e da, eh? Euni mm. da, bai. Bueno, hau sei zen da vai. ana. Eh, eskerragaskoan, eh? Birim. miel. Eskerasco. Ana dere. Bai. Eskerrasco. Bere ondan arte. Bai. bai, eskerragasko. Horren arte. Horren arte. Bueno, yo acababa